rugăciunea a 67-a pentru trăirea versetelor sfintei Evangheliei. Aleluia, слаvăție Doamne Iisuse, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne trăirea versetelor sfintei Evangheliei, care duc la mântuire, sfințire, înfiere și desăvârșire, ca să facem poruncile fericirilor, ca să că numele noastre în cartea vieții le -a însemnat, că pașii noștri pe calea ta au călcat Că mintea noastră, lumina adevărului tău a predicat, că izvorul cu apă vie a Duhului Sfânt ne-ai dat, că pentru viața cea veșnică, înveșmântul de lumină al cuvintelor Sfintei Evangelii, sufletul nostru l-ai înveșmântat. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisus Hristos, să te iubim și te rugăm, dăruiești ne trăirea versetelor Sfintei Evangelii. În care legea iubirii tu ca poruncă veșnică ne-ai dat, pentru ca dragostea cea desăvârșită, care răsplătește răul cu bine, blestemul cu binecuvântarea, când răsare ca un soare peste cei buni și peste cei răi am lucrat, când inima dă pâinea cea de toate zilele dușmanilor și ajută în nevoie necazuri și neputințe, cum cu iscusință să o facem neînvățat? Ca semn că între Fiul Minii împărăției și în vierie Aleluia, slavă văție Doamne, Iisus Hristos, te iubim și te rugăm, dăruiești ne trăirea versetelor sfinte Evangheliei, care taie toate gândurile rele aduse de demoni și dușmani, taie toate împotrivirile, dar aduc nepomenirea răului, alungarea vaiurilor, opresc mânia și iuțimea, opresc patimile. Să desc blândețea, rugăciunea continuă, contemplată sau harică, privegherea, trezvia, împărtășirea de tacea dumnezească.